У перший рік подружжя вчаться того, що багатьом важко дається і на 20-му році шлюбу Промовляти вголос свої сексуальні бажання і невдоволення Ситуація заходить у глухий кут, коли одна людина прагне пізнати певний еротичний досвід, але соромиться чи боїться зізнатися коли звичні пози та пестощі не дають їй задоволення і чекає від коханого, коли той здогадається. Не варто соромитися себе і своїх бажань. Усе, що відбувається між двома людьми і не суперечить кримінальному кодексу, припустиме і дозволене. Учіться. Розмовляти і чути одне одного. Казати «ні», якщо вам щось не подобається в сексі. Підлаштовуватися під сексуальний апетит одне одного, але не на шкоду особистим відчуттям. Приймати відмову. Чути і відчувати одне одного. Відкривати для себе нові ерогенні зони і несподівані чуттєві насолоди. На шляху до сексуальної гармонії багато залежить від стосунків між партнерами, від їхньої здатності знайти кращі способи взаємодії, техніки статевого акту, способи стимуляції ерогенних зон і, найголовніше, вони мають пам'ятати про емоційний компонент, що сприяє отриманню насолоди і оргазму. Вправа для встановлення взаєморозуміння між подружжям у сексуальних стосунках щоб краще і швидше розуміти взаємні сексуальні бажання і правильно на них реагувати, складіть два списки, відповівши на запитання. Що мені зараз подобається в сексі? Що я хочу покращити, додати, змінити? Намагайтеся писати щиро, але увага, без критики, докорів і оцінювання свого партнера. Пишіть лише про свої почуття і бажання – це може бути непросте завдання, адже для цього потрібно знати, чого вам хочеться. Часом найкращий спосіб їх дізнатися – це дозволити собі експериментувати з партнером, відкриваючись новому досвіду. Обміняйтеся списками із чоловіком-дружиною. Для сімейного життя важливий комфорт і стабільність, а еротичне вимагає непередбачуваності, спонтанності і ризику. Ерос не терпить обмежень. І коли ми намагаємося загнати еротичне в межі правил, створити звичку і регулярність, ми наражаємо його на смертельний ризик. Авторка запитує, що є нормою в сексуальних стосунках? Визначити критерії сексуальної норми досить складно. У цьому понятті переплетені біологічні, соціальні, індивідуальні чинники, що впливають і на статеве життя самої людини, і на її стосунки в парі. Культурні чинники, релігійні переконання, морально-етичні засади можуть приводити до певних вимог, переваг або заборон, які іноді обмежують свободу людського самовираження. У понятті сексуальної норми я виділила б парну, партнерську та індивідуальну норму. Критерії партнерської норми Парність – у сексі беруть участь двоє людей. Гетеросексуальність – нині не є обов'язковою і єдиноможливою. Статева зрілість партнерів – добровільність зв'язку, прагнення спільної насолоди – відсутність моральної, психологічної і фізичної шкоди здоров'ю своєму та свого партнера. Це залишає багато можливостей, варіативності у взаємодії партнерів. У розумінні норми у сексі і сексуальності виокремлюють також вікову та конституціональну норму. Конституціональна пов'язана з біологічним розвитком, зокрема, і статевої конституції. Людина народжується або зі слабкою, або з середньою, або із сильною статевою конституцією. Хто має сильну статеву конституцію, може щодня здійснювати статевий акт. На день їх може бути кілька. У такої людини коротший період цілковитої чи відносної незбутливості після статевого акту надто в молодому віці. Людині зі слабкою статевою конституцією може вистачити сексу раз на тиждень, 10 днів, 2 тижні. Вона не може відразу повторити статевий акт, особливо у більш зрілому віці. І це теж норма. Вікова норма Сексуальні можливості молодого і зрілого чоловіка відрізняються. З віком організм менше виробляє тестостерону, гормону, який відповідає за статевий потяг. Отже, інтенсивність статевого життя чоловіка поступово зменшується. Молодим жінкам, 20-23 роки, часто властивий брак оргазму або їм складно його досягти разом із партнером, адже їхня сексуальність лише починає розкриватися. Натомість, у більш зрілому віці сексуальні жінки зростає, як і потреба сексу. Поняття індивідуальної і партнерської норми тісно між собою пов'язані. Якщо одне з подружжя має якусь сексуальну дисфункцію, то це однозначно призводить до порушень у сексуальному житті іншого. Важливо Здорові сексуальні стосунки, що могли би по-справжньому ощасливити пару, найпевніше будуть порушені за постійних конфліктів і щоденних суперечок між партнерами. У клінічному сенсі сексуальна норма може охоплювати широкий спектр сексуальних дій або форм поведінки, які умовно можна поділити на три категорії – оптимальна, прийнятна і терпима. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі «Книжкова полиця. Аудіокниги української краще». Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування! У парі формується індивідуальний тип сексуальної взаємодії, який або створює можливості для гармонійних сексуальних стосунків, або сприяє виникненню певних труднощів чи дисгармонії що характеризує оптимальну норму. Максимально прийняті для подружжя форми сексуальної активності та взаємодії і результат їхнього сексуального життя, що веде їх до спільної насолоди і задоволення. Отже, це ідеальна модель стосунків, що забезпечує сімейній парі гармонійне сексуальне життя. Терпима або толерантна форма норми – це сексуальні дії – Техніки і способи реалізації сексуальної активності, які з різних кутів зору на норму і патологію, можуть перебувати на межі. Одначе, в контексті взаємодії конкретної пари вони є нормальні. Це певні типи рольових ігор, сексуальні переваги, коли обмежуються якісь потреби або ж на перший план виходять певні дії. Водночас вони не є патологічні чи неприйнятні для подружжя. Норма сексуального життя досягається через якість міжособистісних стосунків між партнерами. Що вираженіший у них компонент розвитку, комунікації, прагнення гармонії, то ефективніше задовольняються сексуальні потреби. Трикутник – фігура з гострими котами Можна спокусити чоловіка, який має дружину – Можна спокусити чоловіка, який має коханку. Але не можна спокусити чоловіка, який має кохану жінку. Омар Хайям Сексуальна дисгармонія – поширена причина зрад. Підстав для подружньої невірності, як стверджує сімейна психотерапія, доволі багато. Охололі почуття і брак емоційної близькості, спільне розчарування подружжя – бажання довести свою мужність-жіночність, маючи якомога більше сексуальних зв'язків, помста партнерові за завдані страждання, тощо. А от польський сексолог Казіміш Імелінський пояснював тенденцію до зрад не лише подружніми дисгармоніями, а й звичайним прагненням людини до нових вражень. У сексі воно виявляється у постійному пошуку нових партнерів – Мотивами, що спонукають до зради, є також незадоволені у шлюбі потреби любові, ніжності, близькості, прийняття. Зазвичай цього шукають жінки. Тривалі зради можуть супроводжуватися емоційною прив'язаністю до нового об'єкта пристрасті. Так виникають любовні трикутники. За трикомпонентною теорією кохання Роберта Стернберга – Повний її опис слухайте в розділі Кохання Цедія зради можна розглядати з погляду трьох незадоволених потреб інтимності, близькості, пристрасті і відданості. Уявіть це, як рівнобічний трикутник подружня невірність зазвичай виникає у тому куті трикутника Стернберга, де в сім'ї не задовольняється одна з трьох зазначених вище потреб. Зрада завжди посідає порожній куток. Якщо у стосунках є інтимність і пристрасть, але немає відданості, то людина шукатиме на стороні безпеку, стабільність і сталість. Якщо є лише інтимність і відданість, то, звісно, позашлюбний зв'язок буде скерований на пошук пристрасті. У так званому «фатальному коханні» незадоволені потреби близькості і душевної теплоти. Іноді позашлюбний зв'язок стає для подружжя лакмусовим папірцем якості їхніх стосунків. Він розкриває чоловікові та дружині очі одне на одного. І якщо вони усвідомлено працюють над стосунками і готові зрозуміти та взаємно вибачити – то це може зміцнити сім'ю. Пара переглядає історію свого кохання, переконується в його справжності, розуміє, що сталося і чому, і, дійшовши висновків, далі щасливо живе разом. У чому користь сексу? Дивовижно, але ще сторіччя тому лікарі вважали статеве утримання корисним для здоров'я, і лише в 1920-х роках, завдяки працям голландського сексолога Теодора де Вельде, до цього почали ставитися інакше. Брак інтимного життя згубно впливає на стан здоров'я. Внаслідок утримання від півроку до року в організмі відбувається низка шкідливих змін, зокрема і психологічних. Спершу страждає психіка, а тоді може порушитися гормональний фон. З'явитися захворювання сечостатевої, нервової та серцево-судинної систем. Тривалий брак сексу понад три роки призводить до цілковитої перебудови організму, справляє потужний вплив на психічний та емоційний стан. Статева функція «згасає». Завдяки сучасним численним дослідженням сексуальної сфери, ми знаємо, що сексуальне задоволення і оргазм необхідні для фізичного здоров'я, краси і молодості організму. Науково доведені факти користі сексуального задоволення Відбувається викид дофаміну – гормону, який створює відчуття насолоди і прагнення отримати його повторно. Секс у ранці бадьорить, покращує настрій і роботу імунної системи. Завдяки гормону кохання окситоцину, який виробляється в момент піку задоволення, партнери можуть відчувати ніжність одне до одного. Мозок отримує потужне стимулювання. Коктейль із ендорфінів та інших речовин, що виробляються і викидаються в кров у момент оргазму, справляють седативний ефект і розслаблюють, завдяки чому легше заснути. Знижується кров'яний тиск і рівень стресу. У людей, які кохаються один-два рази на тиждень, організм виробляє на 29% більше імуноглобуліно А – білка, що відіграє величезну роль у боротьбі із вірусними інфекціями. Регулярні оргазми посилюють кровообіг і стимулюють парасимпатичну нервову систему, а дегідроепіандростерон, так званий гормон молодості, який викидається в кров, сприяє регенерації шкіри. Секс може полегшувати головний біль, адже ендорфіни мають анестетичний ефект. Нові обрії для щастя Регулярний секс, який дарує радість і насолоду – це показник здорових, щасливих, гармонійних стосунків. Авторка запитує які психологічні установки допоможуть подружжю досягти цілковитого взаєморозуміння у сексі? Щоб секс перетворився для обох на простір кохання, дуже важливо для кожного розуміти, пізнавати і відчувати себе і своє тіло, знати його можливості. Раджу досліджувати свою сексуальність і з'ясовувати, яку насолоду здатне дарувати тіло. Особливо жінкам. Вони часом не знають, як можуть фізично відгукуватися на дотики, адже є ерогенні зони, не пов'язані із зоною геніталій. Як сильно песто, що можуть вмикати збудження, дарувати оргазм. Досліджувати чутливість своїх статевих органів – не мастурбація. На предмет того, що і як подобається, жінка може сама, а потім із партнером. Пара може перетворити вечір на низку пестощів. Вона торкається до нього, просто масажуючи, а тоді він торкається до неї. Це подарує їм особливі відчуття і стани, додасть у стосунки розмаїття. Якщо час до часу робити це протягом місяця, чутливість тіла дуже сильно змінюється. Воно стає сприятливішим. Раджу експериментувати в сексі і додавати ефекти новизни. Скажімо, запровадити правило. Раз на місяць пробувати щось нове. Позу, вид стимуляції, сексуальну забавку. Темпераментним парам двічі на місяць. І чергувати. Раз придумує чоловік, наступного разу дружина. Коли в обох думки починають кружляти довкола сексу, коли виникають нові ідеї, подружнє життя наповнюється фантазіями, бажанням і сексом. Говоріть одне з одним про секс і сексуальність. Не під час сексу і на тієї миті, коли щось пішло не так. Багато хто боїться, соромиться обговорювати своє інтимне життя, бо не хоче образити партнера, провалитися в критику, збитися на докори. Моя порада – говорить не про те, що погано, а про те, що сподобалося, що було добре. Якщо складно говорити про секс, читайте книжки на цю тему, дивіться у двох еротичні фільми. Головна установка для подружжя, яке хоче розширити обрії інтимної території – це близькість, а також уміння говорити і чути свого партнера. Ця навичка тренується. Візьміть за основу трикомпонентну теорію любові Роберта Стернберга. У ній досконала любов розглядається лише у гармонійному поєднанні близькості як емоційного компонента, пристрасті як мотиваційного компонента і зобов'язання як когнітивного компонента стосунків. Близькість потрібна подружжю, щоб воно могло промовляти і чути бажання одне одного. Секс – один із найсильніших і найяскравіших просторів насолоди у людському житті. І жодні переконання, страхи, сором тощо не мають перешкоджати люблячій парі радіти і насолоджуватися інтимними стосунками. Сексуальність дивовижна ще й тим, що становить основу життя. Під час найсильнішої фізичної насолоди та емоційного духовного єднання двох людей відбувається дивозачаття, створення нового життя. Завдання цього розділу Обговоріть у парі моменти інтимної близькості, які вам обом давали найбільше задоволення і насолоду. Експериментуйте і постійно відзначайте ваші яскраві відчуття у сексі. Друге. Довіра між партнерами – основа стосунків. Відверто кажіть про ваші еротичні фантазії і бажання – Чесно обговорить ваше ставлення до полігамії та моногамії. З'ясуйте, що можливо, припустимо, прийнятно, а також неможливо, неприпустимо і неприйнятно у ваших сексуальних стосунках. Третє. Вивчіть трикомпонентну теорію любові Роберта Стернберга, і хай вона стане інструментом для запобігання подружнім зрадам. Четверте. Оскільки невірність і сексуальна несумісність входять у перелік семи головних причин розлучень, вибудовуйте подружні стосунки так, щоб усунути їх із вашого сімейного життя. Продовжуємо слухати книжку, розуміючи відмінності чоловічої і жіночої сексуальності та значення сексу для гармонійного подружнього життя. Стосунки в парі. Частина третя. Створюємо сім'ю. Розділ перший. Аудит Стосунків. У перші роки спільного життя чоловік і дружина скидаються на два гострі камінчики в одній торбі. Струсни її, вони вдаряються, гуркочуть і або проривають торбу, або шліфуються і, зрештою, стають гладенькі. Такими гострими і неоковирними, наче камінчики, приходять у сім'ю чоловік і жінка. Кожен з власним характером, внутрішнім стрижнем, принциповими поглядами на життя. І або огранюють одне одного, або розходяться. У першому випадку з роками подружнє єднання в благополучних і щасливих шлюбах приводить до взаємоуподібнення думок, почуттів і поведінки. У психології цей процес називається взаємною адаптацією подружжя одне до одного і до умов сімейного життя. Пристосовуючись у побуті і у матеріальній сфері, чоловік і дружина узгоджують власні правила, розподіляють обов'язки у виконанні хатніх справ, домовляються щодо планування і розподілу сімейного бюджету, облаштування житла тощо. На рівні спілкування і взаємодії звіряють інтереси, установки, ідеали, пристосовуються до темпераментів і стилів життя». У інтимній царині прагнуть досягнути сексуальної відповідності, яка забезпечує обом задоволення в інтимних стосунках. У другому випадку незадоволення шлюбом настає дуже швидко, бо не справджуються взаємні сподівання чоловіка і дружини щодо сімейного життя. Тому так важливо, щоб їхні життєві цінності були близькими, суголосними, а в ідеалі збігалися. Сенс спільного життя З мого досвіду, прагматичний, виважений підхід щодо побудови стосунків лише збільшує шанси закоханих на міцний і щасливий шлюб. Я переконана, сімейні стосунки неможливо будувати без правил. У нашій парі вони з'явилися ще задовго до створення сім'ї. Перші романтичні місяці наших зустрічей ми з Олегом збували багато годин поспіль, обговорюючи спільне майбутнє. Ми намагалися не лише, що найкраще пізнати і глибше зрозуміти одне одного, а й звіряли наші життєві цінності, світосприйняття, уявлення про сімейне життя. З'ясувалося, що багато у чому вони збігалися. Найперше, про що ми домовилися – неухильно дотримуватися принципу чесності в наших стосунках. Насамперед, ми будували їх на тому, що завжди кажемо один одному лише правду. Ні для мене, ні для чоловіка брехня неприйнятна. Вона занадто дорого коштує людині, ранить її серце, позбавляє віри в людей». Ми дійшли спільної думки, що, як почнемо обманювати, це унеможливить наші стосунки. Прийнявши цей факт, ми з чоловіком змогли обговорювати будь-які цікаві для нас теми, вибудовуючи спілкування за принципом. Якщо один говорить щиро, чесно, нічого не приховуючи, то інший розуміє і безумовно приймає все». Ми взялися за головний для нас обох проєкт «Сім'я» після серйозної перевірки на чесність і через це не стали любити одне одного менше. Навпаки, це лише зміцнило нас у тому, що ми зобов'язані берегти ті прекрасні почуття, які нас поєднали. Навіщо стосункам аудит? Слово «аудит» асоціюється насамперед із діловою сферою. Аудит в певні періоди існування компанії дає об'єктивну картину того, що в ній відбувається, і допомагає оцінити потенційні проблеми. За аналогією з організацією, пара на стадії зародження сім'ї теж може провести аудит своїх стосунків, щоб виявити потенційні ризики спільного життя. Ревізія стосунків на всіх наступних етапах розвитку сім'ї – народження першої, другої дитини, дорослішання дітей, їхня сепарація від батьків, те що які супроводжуються кризами, дасть змогу подружжю оцінювати, наскільки міцні та взаємні їхні почуття, наскільки високий рівень довіри в їхній парі. Про завдання, які вирішують подружжя під час аудиту стосунків, про закони, за якими живе сім'я як система, і про вплив сімейних сценаріїв на життя нової сім'ї, розповідає експертка цього розділу, уже згадана раніше, Оксана Королович. Авторка запитує, які завдання допоможе розв'язати аудит стосунків подружжя зі стажем? На які запитання доведеться відповісти парі? Аудит сімейних стосунків починається зміною мислення з лінійного на системне. Це потрібно, щоб подружжя змогло отримати цілісне бачення, розуміння мети цього аналізу, діагностики сім'ї. Аудит – це така собі подушка безпеки для міцних і тривалих стосунків. Він допомагає зрозуміти, на якому етапі розвитку сім'ї перебуває подружжя, задля чого вони разом і куди прямують. А також визначити, наскільки згуртована і гнучка їхня сім'я. Згідно з круговою моделлю функціонування сім'ї, що її розробив соціолог Девід Олсон, можна виокремити 16 типів сімейних систем залежно від рівня їхньої гнучкості та згуртованості. Скориставшись цією моделлю, кожна пара може визначити тип власної сім'ї та її гармонійність, оцінити ступінь емоційної близькості, наявність чи брак у стосунках душевного тепла, а також спроможність сімейної системи гнучко пристосовуватися за стресових ситуацій і вирішувати питання на найрізноманітніших стадіях життєвого циклу. Під час сімейних консультацій багато пар усвідомлюють, що живуть, не знаючи і не розуміючи, яких правил дотримуються, адже жодного разу їх не проговорювали. Вдаючись до аудиту стосунків, подружжю корисно буде поставити собі та звірити відповіді на такі запитання. «Навіщо ми разом? Чого ми обоє хочемо?» Що ми можемо дати одне одному і взяти із цих стосунків? Що найцінніше для нас обох у нашому шлюбі? Куди ми прямуємо? Яка наша місія у цьому шлюбі? Чого ми не помічаємо у наших стосунках? Про що мовчимо? Про що ми весь цей час говоримо, а про що не говоримо зовсім? Які питання ми розв'язуємо разом? Що ми робимо разом? Які в нас сімейні ритуали і цінності? Через які мої дії, вчинки ти розумієш, що я тебе люблю? Чи чуємо ми одне одного? Якщо ні, то чому? Чи задоволені ми нашими сексуальними стосунками? Як ми поважаємо кордони одне одного і в який спосіб ми, як сім'я, вибудовуємо кордони з іншими – родичами, друзями? Бажано влаштовувати аудит на кожному переході від однієї стадії життєвого циклу сім'ї до іншої, коли трапляються нормативні сімейні кризи. Під час таких періодів вироблені хаотично правила починають руйнуватися. Подружжя перестають чути одне одного і говорити про те, що між ними відбувається. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова полиця, аудіокниги української Краще. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування! Якщо ж пара тримає руку на пульсі, то будь-яку кризу долати легше. Досягнути справді міцних стосунків здатна сім'я, заснована на партнерстві. У ній подружжя на рівних розділяють відповідальність за життя і функціонування сім'ї. Вони чітко розуміють і дотримуються особистих кордонів і правил. У таких сім'ях чоловік і жінка однаково готові як віддати, так і брати. Вони не несуть у свій шлюб парадигму стосунків своїх батьків, завищених сподівань від партнера чи звичного для багатьох шаблона. «Моє щастя залежить від тебе, тепер ти зобов'язаний надати мені його, хай там що це тобі коштуватиме». Сім'я як система Пізнай свій край, себе, свій рід, свій народ, свою землю, і ти побачиш шлях у життя. Шлях, на якому найповніше розкриваються твої здібності. Григорій Сковорода У сучасній сімейній психології сім'ю розглядають як цілісну одиницю – як система вона живе і розвивається, включає малі системні елементи і одночасно є головною частиною більшої системи, наприклад, організації, суспільства, держави. Авторка запитує, життя будь-якої системи улягає законам, за якими живе і розвивається сімейна система? Їх три, і вони діють скрізь, незалежно від культурних традицій, країни і національності подружжя. Знаючи ці закони, пара під час аудиту стосунків зможе виявити і усунути порушення їх у власній сімейній системі. Закон належності виявів звучить так. Усі, хто одного разу увійшов у сімейну систему, мають однакові права щодо належності до неї. А це означає, що геть усіх членів родини мають прийняти з повагою і їх слід знати, шанувати, пам'ятати. У сімейній системі не буває поганих чи хороших, потрібних чи непотрібних людей. Якщо когось у системі забули чи витіснили, неблагополучних членів сім'ї, які завдали багатоболю чи страждань, вона втрачає цілісність. У такому разі люди, які щойно прибули в систему, відпрацьовуватимуть сценарій витіснених, щоб ту цілість поновити. Так чи так, це повторюватиметься і в наступних поколіннях. За законом ієрархії, ті, що прийшли в систему раніше, мають вищий пріоритет – батьки над дітьми, старша дитина над молодшою та інше. Це не означає, що хтось важливіший, когось слід любити більше, а когось менше. Дотримання цього закону полягає в повазі до тих, хто стоїть вище в ієрархії і до тієї ролі, яку вони відіграють у житті сім'ї. Наприклад, у великій сім'ї першість у прийнятті рішень має найстарша дитина за умови збереження спільної території. Життя, мов річка, тече лише в одному напрямку – від батьків до дітей, і не може розвернутися назад. Суть закону полягає в тому, що діти не можуть вирішувати за батьків, указувати, як ті мають жити, а батьки дітям можуть. У законі ієрархії важливо шанувати засновників роду і батьків. Саме тому сім'я має спратися на тих, хто позаду, і підтримувати тих, що попереду, передаючи в такий спосіб енергію роду. За приклад порушення закону ієрархії буде лояльність до літніх батьків і одночасно ігнорування власних дітей. Коли людина достату живе турботою про батьків, віддає їм левому частку свого часу уваги, енергії, перестаючи цінувати сама себе, забуваючи про власне життя і власну сім'ю. Закон балансу між брати і давати у сімейній системі має зберігатися рівноцінний обмін. Коли цей закон порушується, сторона, що дає більше, починає відчувати не лише виснаження, а й перевагу над тим, кому віддає. Сторона, яка дістає більше, почуває провину і почувається зобов'язаною тому, хто дає. Такий дисбаланс часто призводить до емоційного насильства у стосунках – Візит до психолога Приклад, який ілюструє порушення цього закону сімейної системи. Клієнтка, яка не мала власної сім'ї, добре заробляла і більшу частину своєї платні віддавала батькам. Так тривало доволі довго. Спершу батьки не відмовлялися від допомоги доньки, відтак пристосувалися, а тоді почали надавати їй рахунки для оплати. Зрештою, молода жінка перетворилася на людину, усі зусилля якої були скеровані винятково на забезпечення батькам комфортного існування. Під час консультації я порадила клієнці попросити батьків робити щось для неї. Наприклад, мама могла би готувати її улюблені страви. Але дівчина, дбаючи про маму і тата, настільки втратила себе, що навіть не могла сказати, чого вона від них хотіла б. Потреби батьків спершу були для неї на першому місці, а згодом заступили і власні. Вона досто вчилася казати «ні», адже для неї батьки слабкі, вони не У Унаслідок тривалої терапії життя дівчини кардинально змінилося. Дотримання закону обміну і балансу полягає в тому, що старше покоління дає дітям, а ті натомість – власним дітям. Це не лише матеріальні блага, ресурси, а й любов, ніжність, турбота, знання, час. Батьки дають, а діти не відмовляються і вдячно приймають. СТОСУНКИ В ПАРІ ЧАСТИНА ТРЕТЯ СТВОРЮЄМО СІМ'Ю СІМ ПОКОЛІНЬ – КРИЛА ЗА НАШОЮ СПИНОЮ В аудит стосунків у парі обов'язково входить звернення до джерел, до минулого, до історії і культури стосунків своєї сім'ї. Завжди слід пам'ятати, що сім'я, яка складається із чоловіка, дружини, їхніх дітей, це лише частина роду, великої родини, до якої належить кілька таких самих сімей, десятки кревних родичів, представників кількох поколінь. Цікавитися історією нашої сім'ї я почала на початку подружнього життя. У нас із Олегом народився первісток Олександр. Наближався чоловіків день народження. Мені хотілося влаштувати не просто сімейне свято, а щось таке, що згуртувало б усіх членів родини. І старше покоління, і молодше, і кревних родичів, і некревних. Адже ми з чоловіком мали дітей від перших шлюбів. У мене був Дмитрик, у нього Ігор, Вітя і Олег. Я міркувала, як допомогти нашим дітям зрозуміти, що ми всі – тепер частина одного цілого, нашого роду, і що його продовжив маленький Олександр. Потрібно було об'єднати родичів не лише фізично за святковим столом, а і символічно. Я сказала Сфекрові, Петрові, що клопочуся одним важливим проєктом, пов'язаним із Олеговим днем народження – і попросила допомогти мені з інформацією про усіх родичів. Він погодився. Разом ми вирушили на його малу батьківщину, вивчили церковну книгу з метричними записами про народження, хрещення, одруження і смерті парафіян. Також я зібрала всю необхідну інформацію про свій рід, розпитала про всіх родичів у батьків. Це була велика праця, але генеалогічне дерево було того варте. Велика картина сімейного дерева, верхівку якого прикрашало фото Олександра, стала подарунком не лише для чоловіка, а й для усіх родичів. Вони оточили картину і зацікавлено заходилися вивчати гілки роду, оповідати біографії рідних, роздивлятися світлини місць, де народилися наші бабусі та дідусі. Ми почувалися єдиною великою родиною. Дуже відома приказка «Шануй предків до сьомого коліна» звертає увагу людей на їхнє походження, коріння, родовід, на важливість знати, пам'ятати, поважати своїх рідних, які жили сім поколінь до тебе. Коли я почала збирати біографічні дані про наших із Олегом рідних, то замовила дослідження в архіві. Намагаючись збагнути, як правильно скласти генеалогічне дерево, я натрапила на інформацію щодо курсу «Сила роду» Вікторії Круть. На одному із занять вдалася до незвичайної медитації. Потрібно було уявити, начебто праворуч і ліворуч за твоїми плечима стоять усі рідні по материнській і батьківській лінії в шістьох поколіннях. Загалом 126 осіб. До першого покоління слід зарахувати себе. Друге покоління – це батьки, дві особи. Третє – бабусі та дідусі, четверо. Четверте – прабабусі та прадідусі, восьмеро. П'яте – прапрадідусі, прапрабабусі, шістнадцятеро. Шосте – діди прадідів, тридцять твої. Сьоме – прадіди прадідів, шістдесят чотири особи. Рід у сімох поколіннях. Ця практика допомогла мені зрозуміти, яку неймовірну силу дає людині її рід, відчути енергетичний зв'язок із ними. Кожен померлий родич відігравав власну роль у житті роду, вніс лепту у його становлення, залишив власний слід на землі. Між усіма представниками роду є невидимі зв'язки, і незалежно від того, наскільки багато ми знаємо про історії роду, кожен пращур незримо присутній у нашому житті через досвід, сімейні традиції, гени. Той, хто не пам'ятає свого минулого, приречений пережити його знову. Джордж Санта'яна Психологи встановили, що на багато подій нашого життя історія родини впливає значно більше, ніж ми це уявляємо. Вплив пращурів та нащадків пояснюють наслідуванням не лише зовнішніх рис чи рис характеру, а і стратегії виживання конкретної сім'ї – сімейних сценаріїв. Найсильніші джерела формування життєвого сценарію – це дитинство і генетична пам'ять. З одного боку, дитина вбирає моделі ставлення до світу своїх батьків. З іншого, на людину впливають культурологічні та історичні події, з якими зіштовхувався рід. У сім'ї ми опосередковано переймаємо від близьких сімейні правила і традиції. Спершу приймаємо їх як данність, не маючи змоги оцінити їхню ефективність. Та подорослішавши уже у власній сім'ї, можемо сумніватися, переоцінювати і перевіряти на міцність, здобуті в батьківському домі переконання і уявлення про шлюб і життя загалом. І згодом можемо подивовано виявити, що принесли у власну сім'ю від батьків безліч не лише позитивних, корисних переконань і настанов. Чоловік береже і захищає сім'ю, дім має бути чистий, затишний і гостинний, Тощо. А й таких, що обмежують. Дружина не має заперечувати чоловікові, чоловік зобов'язаний забезпечувати дружину, усі чоловіки – грубіяни. Тощо. До того ж, помічаємо це, коли за типових ситуацій починаємо відтворювати стиль або моделі поведінки батька, мами чи інших важливих для нас постатей із дитинства та юності. Ти поводишся точнісінько як. У сім'ї, яку я добре знаю, чоловік і дружина, які любили одне одного, якийсь час сварилися через дрібниці. І чоловік помітив, що дружина в такі моменти починала поводитися точнісінько як її мама. Вона брала руки в боки, ледь нахилялася вперед і видавала на його адресу гнівливі тиради. Коли чоловік якось достуту побачив перед собою те, що в обличчі дружини, то вчинив дуже мудро. Він м'яко зупинив дружину і сказав «Люба, я одружився з тобою, а не з Ольгою Олександрівною». Ясна річ, спілкуватися так, як домовилися, парі вдалося не відразу. Якийсь час дружина намагалася контролювати себе і свої дії – та іноді все ж скочувалася до попереднього стилю поведінки. У такі моменти чоловік, сміючись, зупиняв її. «Дякую, Ольго Олександрівно, але ми самі дамо собі раду». Щойно дружина чула цей позивний, вона теж починала сміятися. І сварка, звісно ж, ущухала. Часто подружжя навіть сім'ю загалом намагаються створити за образом і подобою батьківської і мимоволі відтворюють способи поведінки рідних, засвоєні на несвідомому рівні, а також повторювані в кількох поколіннях роду сімейні стратегії, як позитивні, так і негативні. Коли переконання подружжя одного або й обох зазнають тиску котрої сімейної традиції, коли пара помічає відмінності в поглядах на ті самі питання, коріння яких сягають традиції батьківських сімей, для розв'язання суперечностей їм може знадобитися генно-соціограма сім'ї. Це така собі сімейна мапа чи схема історії сім'ї, у якій використана спеціальна символіка на означенні членів родини, опис їхніх стосунків одне з одним, дати головних подій – та зміни в сім'ї. За допомогою цієї методи, послідовно відповідаючи на низку важливих запитань, можна отримати цілісну картину життя родини. Простежити, як із покоління в покоління передаються зразки, стереотипи поведінки і внутрішньосімейних стосунків. Як пережиті колись уродоподії, Професійні успіхи, хвороби, смерті, зміна праці або місце проживання впливають на сучасні поведінкові зразки і на стосунки у конкретній сім'ї. Важливо! Генеологічне дерево і геносоціограма сім'ї не те саме. Геносоціограма насамперед включає відомості про емоційні зв'язки між представниками роду. Авторка запитує, як скласти геносоціограму сім'ї. Аудит сімейних стосунків дуже добре почати саме з цього. Візьміть аркуш і кольорові олівці. За допомогою символів перенесіть на папір близьких коло родичів, до якого входять Ви, Ваше подружжя, Ваші діти, брати, сестри, батьки, бабусі і дідусі. Ні про кого не можна забувати. У родинній системі кожна людина важлива і кожна впливає на неї. Нікого не можна усувати, незалежно від учинків чи життєвих принципів. Тепер різними кольорами позначте емоційні зв'язки між усіма учасниками родинної системи. Про холодні стосунки – синьою рівною лінією, конфліктні – пунктирною червоною, теплі і рівні – зеленою. На отриманій картині бачимо спільність, циклічність, повторювані патерни, тобто закономірності. Скажімо, може виявитися, що всі жінки роду розлучалися чи залишалися самі через смерть чоловіків. Також ви можете виявити циклічність серйозних захворювань роду. Таким чином, у геносоціограмі можна відстежити повторювані шаблони або способи поведінки та симптоми в сімейній системі. Стосунки в парі. Родинні таємниці. Крім виявлення деструктивних родинних сценаріїв, глибоке вивчення історії родини може принести несподівані і не завжди приємні відкриття про сімейну систему. Йдеться про родинні таємниці членів родини. Відомості про якісь травматичні події в історії роду, що їх часом ретельно охороняють кілька поколінь і які мають глибоке коріння у віддалених часових періодах. Білі плями в історії нашого роду Немає такої сім'ї, де не існувала б і не передавалася від покоління до покоління цікаві легенди про славних пращурів або таємниці, що розгадати їх заважає минуле. Померли ті рідні, що могли б розповісти правду і висвітлити невідомі сторінки історії роду. Є поки що нерозгадані загадки і в моєму роду, і в чоловіковому. Ми обоє успадкували прізвище їхньої жіночої лінії. Мій тато Віктор Іванович Манько півторарічним залишився без батька. Дідусь помер молодим від запалення легень. Овдовіла бабуся за якийсь час вийшла заміж у друге. Татів Віччим був такий ревнивий чоловік, що заборонив сім'ї згадувати про померлого. Навіть спалив усі його світлини. Бабуся з невідомих причин записала тата на своє дівоче прізвище і ніколи не розповідала синові про батька, якого той не встиг пізнати. Татові і в дитинстві, і в юності, і в пору становлення дуже бракувало батька. Він був позбавлений чоловічої уваги, підтримки і змушений самотужки прокладати дорогу в житті, не маючи того надійного опертя, яке здатен забезпечити дитині батько. У дитинстві тато намагався черпати чоловічий досвід зі спілкування з батьками друзів, тренерами спортивних секцій, педагогами. Переймав від них найкращі чоловічі риси. Чоловіків дідусь – Покійний уже Ілля Михайлович Боярин був одним із чотирьох синів прабабусі Агафій Сергіївни Боярин. Він теж був записаний під матерним йогочим прізвищем. Ця жінка сама виховала і поставила дітей на ноги, але не залишила нащадкам жодної інформації про чоловіка, який був батьком Іллі Михайловича і Олеговим прадідом. Цю таємницю Агафія Сергіївна не відкрила до кінця своїх днів. Наша сім'я не втрачає надії поновити відомості про невідомих предків. Ми віримо, що зможемо дослідити із фахівцями минуле нашої родини і написати її історію так, щоб у ній нікого не було забуто, щоб мати змогу вшанувати кожного, що його часточка є в нас самих і в наших дітях. Родинну таємницю виявити часом непросто через небажання рідних ділитися фактами, розповідати про події із печальними наслідками. Через приховування такі таємниці мають високу емоційну зарядженість і руйнівний вплив на сімейні стосунки. Психотерапевтка Наталя Оліфірович у книжці «Родинні таємниці» пояснює цю здатність тим, що… В таємниченні змушені будувати сімейні стосунки на брехні. У спілкуванні виникають подвійні послання. На когось лягає провина за те, що сталося. Сімейні проблеми не обговорюють відверто. Щоб опрацювати психологічну проблему, яка виникла внаслідок оприявлення родинної таємниці, авторка надає перелік запитань, на які людина має знайти відповіді. Перше. Чому виникла думка, що родина зберігає таємницю? Які актуальні події, повторення, нещасливі долі, хвороби, розлучення неможливо пояснити, користуючись наявною інформацією? Друге. Які почуття виникають на самому початку пошуків, чи готова людина йти за правдою, чи боїться? Злиться, гидує. Третє. Які історії розповідали в родині? А про що чи про кого ніколи не заводили мови? Четверте Хто в родині найдужче опирається дослідженню сімейних таємниць? Хто готовий ділитися інформацією? П'яте. Коли, в який час, у якій країні сталася подія, що стала під ґрунтям родинної таємниці? Шосте. Яким стосункам загрожувало розкриття таємниці? Чи загрожує й досі? Сьоме. Як родина давала раду з напругою? Як міфологізувала те, що сталося? Немає нічого таємного, що не стало б явним. Опрацювати психологічні проблеми, пов'язані з оприявленням родинної таємниці, це однаково, що витягти дошкульну скалку, яка вп'ялася в тіло, і відчути жадане полегшення. Сім'я, що позбулася необхідності приховувати і вуалювати таємниці минулого, дістає нагоду наново відбудувати стосунки без напруги, непотрібної брехні та тривожності. Стати сценаристом свого сімейного життя Переписування негативного сімейного сценарію – непростий і повільний процес. Щоб цілком його усвідомити, подружжю може знадобитися допомога фахового психолога, озброєного спеціальними знаннями про сімейні розстановки і відповідними методиками. Виконати цю роботу над помилками варто не лише для власного сімейного щастя. Деструктивний сценарій слід урвати на собі ще й для того, щоб не передавати його у спадок власним дітям. Авторка запитує, як виявити і переписати деструктивні сценарії родини, повернути життя сім'ї у потрібне русло. Попрацювати над власними сценаріями особливо важливо перед укладанням шлюбу. Майбутнє чи вже пошлюбне подружжя має проаналізувати, що кожне з них принесло у спільну сім'ю із батьківських, щоб зрозуміти, із чим вони можуть зіткнутися у спільному житті. Їхні сценарії можуть виявитися супротивними, отже, стати джерелом конфліктів. За пісунками такого розслідування, для партнерів має стати очевидним умовне гасло їхньої сім'ї. Сімейних сценаріїв – безліч і безліч, їхня характерна особливість – циклічність, повторюваність. Найпоширеніші сімейні сценарії такі. Нездатність будувати стосунки і самотність як наслідок того, що жінки в роду залишалися без чоловіків. Ті вирушали на заробітки, ішли на війну тощо. різноманітні шкідливі звички алкоголізм, наркоманія, ігроманія та інше. Будь-яка залежність – це втеча з реальності, у якій людина зазнає багато болю. Батьки і прадіди алкоголіків – це часто люди, які почували біль, розстріли, насильство батька щодо матері та інше. Домашні насильства Фізичне, сексуальне, психологічне, емоційне Платформа такого сценарію – домашнє насильство у сімейній системі. Скажімо, раніше в патріархальній сім'ї чоловіча агресія щодо жінок сприймалася як норма. Агресія щодо дітей Цей сценарій може запуститися через велику кількість абортів у сімейній системі чи дитячих смертей у роду. Страх заробляти гроші Зазвичай коріння такого сценарію слід шукати у часі розкуркулювання чи голодомору. У нащадків розкуркулених сімей на підсвідомому рівні може бути записано «Головне – вижити, а гроші – це небезпека, їх можуть відібрати і навіть оббити за них». Кожен із зазначених сценаріїв, людина чи сім'я, обирають самостійно, як необхідний для сімейної системи, щоб зберегти її цілісність. Він може бути єдинобажаним і ефективним для розв'язання конкретного завдання. Ви слухаєте аудіокнигу на каналі Книжкова полиця, аудіокниги української Краще. Підпишіться на канал, щоб не пропускати нові книги. Приємного прослуховування. Візит до психолога До мене по допомогу звернулася дівчина, яка переймалася, що впродовж тривалого часу їй не щастить налагодити тривалі стосунки з чоловіками. Кожен, з ким вона намагалася створити міцний зв'язок, за 3-6 місяців побачень кидав її. Щоразу сценарій повторювався. Дівчина, за характером егоцентрична, навіть трохи зверхня, симпатизувала хлопцю, що підпадав під її образ розумного чоловіка і нагадував їй тата. Спершу стосунки будувалися на емоційному рівні. Згодом вона психологічно підлаштовувалася під партнера, бачила його ідеальним, цілком піддавалася його впливу. І тоді він починав сильно домінувати в парі, виховувати, ба навіть знецінювати її. Дівчина страждала, терпіла емоційне насильство лише тому, що їй подобався секс із цим чоловіком.